قران مختار علی کو د مولانا لیاقت علی سے داد اور تفسیر القران په مدرسہ دار القران کالوخار کی پسن 2006 کی شہر د دیدو ملای دو پټه رساتی ارشاد دوی د سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات پلازان دې مین چور جنگیر اور سوبی پروائیٹر انور شریف توحیدی موبایل نمبر 036 57124 لیمان چانه راوډ نه اخوزہ کافر مشرکا کو بسی د وزختہ خو خیرانه مراد دي چې اخلاص ته چا اخلاص پنے کې کنو نغ بنا منزوريعني کې اغنا منظور دا د الله په دربار کې اغنا قبلي <coughs> پدې وجه قوله پیغمبره انتظرو انتظار کوئی انا بشک منگا منتظرو ده انتظار کوئن کونئیو انا اللزین بشکا کسان فرقو جو تکڑی کل ده دینه هم دینخپل دینه تکڑی کل ده پا بدعاتو شبحد سرا زلالت سره و کانو دیشی عن دلی لست من اوم نیتر دینه فیشه ای پیس یو کار که دیجی سکیت سا اغیقی و سرا تعلق نشتی ان ن امرم ب ش ک فیصلر دي لله یو الله سره دهسممایون بیا هم یا به خبر کې دي مع پااس کانو یفاالون چې کولی منجا چا چېرات لوکوبللحې پهنی کې سره فلهپس د لپاره اشرم ساللس چندې ص دغې ده ینیبي انتها ده چاینی کې اخلاص خلاص په کېوو یو پهلسو بلکې الله په دغبتله وررکي. او جا ای ویل دی من فعالینه ویلی چې چا اوکلنی کی چا راولل ځان سرا زکه د نیکو کوله ساندی خو شیطان زېل کی زکه وی الله چې ځان سر نیکی الټرولل وا مان جاا او چا چرات لو کو به سیتی په ګنا سرا ولایزه سزا باندې ور کیږي کی الا اسلام مگر برابر داږي داد الله بلکل اغره هم چوت وی ها دا کنی انصاف خداو چې یو ګنا او یو سزا نیو نیکی نیو بدل ورلی یو وجر نا دنی که لس چندو زیاد داغین او د گناه سزا یو پا یو ملکی اللہو غالی مفقی وهم العیو اسلامون آدیس رباز الامنکی قل اوی پیغمبر ایننی حدانی بیشکا لعر خلد اللہ ماتا توفیق کرا کرد ماتا ربی رو زمان إلى حصرات مستقيم دلار نيغي دا دين قيمان داغ دين مضبوط ملت ابراهيم جترقر ابراهيم علیه السلام دا حنيفا جهق فرستو وما كانانو اغا من المشرقين نشرقون کنا ذكاقه ولي جمعنو پا دين حريب مضبوط مشرقين وي اللوينانا وما كان من المشرقين آغا نو در شرقون کنا تاغتو شرق و مشرقان يه قول ان سؤالات داور توحيدو اورد د شرق في العبادت ارض دشرک فی دی صورت کې اشپاک 15 تم کې ذکر کړو قل انی نهی ان اعبد الذین تدعون من دون الله نتیجې کې بیا قل اے پیغمبر ان صلاتی بیشک بدن عبادت الزما و نسکیهم علی عبادت الزما و محیا یا او جون زما و مماتی او مرز زما لله خاصه والل ربی العالمین چې پالن کې د مخلوقات دی الله زمار ټول جن مقصد الله ستار هزار خپل مال بدن د الله تابع کی اسنه چې بدن د الله تابع دا الله تک منزل لا لکې اعمال د نظر نیاز د غیر الله په من باندې دي ودا شو نک لا شريك لو نشتری صدر د غل سره وبذالک او پد عمر تو حکم شو د ماتا وانا ز اولل مسلمین اول, اول تابعدارو نعمت اولو تابدارو ناپده امت کی زیما یا اولو زو منون کرده مسالی ما قلوه پیغمبره غیر الله ایسی واد اللہ نا ابغی زولتوم رب بن بالرب و هو دقا اللہ رب کل شئی پالون کی داریو سیزده رب داریو سیزده ولا تکسی بو آنش کل نفسین ایسی و نفسو یو جرم یو اللهله یا مګر بوجوي په دبانډې وال آته زرو نه شپورته کولی وازیتون یا بوجو تهون کې زخوره ب د بل چاڅوک د چاګونه هغه اغاستې نه شي او د هغې چې کم نه زیماواري غستې شيستې صورتیان کبوتو ګوری شله مسیپاره سر تون کبو ته اوله نو تونو کې دولهسم یتو ګورئ نال تکیوی دولا سمائید وقال اللذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطر آیاكم وما هم بحاملینا من خطر آیاهم من شیئ وما هم بحاملینا من خطر من شيء او نبایدی اغسطن کید گناع ردینا دیوی زری دی وَلَا تَزِرُوا بَعْزِرَةٌ وِذْرَءُ خُرَاقُ نشي پورتاكولي و بوجتاونكي و بوجتا, بوجتا بلچا ثم يلا ربكم بعرف ستاسو تامار جوكم واپس ستاسو را تاسو بما پاسباني كنتم فيه شبه تاسو پاقه كي تختلفون اختلاف كونكي وَهُوَ الَّذِي اوَ اللَّهُ ذَاتي جَعَلُ لَكُمْ چګرذولې ستاسو سره پارا جعلکم چګرذولې تاسو خلايفه او سیدن کی پزماکه کی وارفه پرتکل دی بازکم بای ستاسو نه فوق بعض یو د پاسره بازو ستاسو مخکنی قومن الله د شرک او د ګناونو په جواب نه تباہ او برباد کړ تاسو استوګل کېدل دکی تاسو خليفه ګان کړي تاسو ر الله د زمکه خلافت درکو لسر پارا ليبلوکم فیما آتاکم فورافابازکم فقبازین درجاتن په درجو کې لیبلوکم د دې لپاره چې اسمه تاسو فیما پاسکه آتاکم چې درکړی تاسو لا تاسو لا الله سره درکړی تاسو الله زمي چې دې بدن کې دا الله تاسو مری چې مال کې رسوم روي استلا وخت کې رسوم روي استا روزو روزه او ټول کال چې کم نه ځنه دنیا له او کن قرآن لپکسن <سؤال> سیسا ورکی اللہ وی فیما آلی <سؤال> ابلوکم فیما آتاکم انا ربکا بیشک روستا سری و لعقابی نظر زاب ورکا ان کے رئے و اناو بیشک دا اللہ لغفور الرحیم <سؤال> و مخابہ ان کے محربان دے سورت العراف دا سورت پنزول کے یاو کم سالوی اختم پس دا سورت نه نازل شویرے او سوره تا داوی چکم نه هغه غنيري ماخهي سوره سره عربو او تعلق ده دې سوره ماخهي سوره کې بيان شو مسئله توحيد بیان کلا نه پدي سوره کې ما سره توحيد بيانې په دلیل نقلیو او سره ماخهي سوره کې مسئله توحيد په دليل عقلي او سره ذکر کلا ندی صورت کې دلایل نقلیه اګه ذکر کړي او پاغې مسله تفريقي دیم ماخه صورت کې اراض د شرکو شو ماخه صورت کې دوه قسمه شرکا شرک اعتقادي او شرک فعليت کو ندی صورت کې اراض د شرکم کې او اسباد د توحید کې زګه د اصورتې دې صورت پښې یو ځای راوړو دریم ماکه صورت کې اقابات سه تذکر شو اقشپغه عقبه آغاز کړ شوې نه دی صورت کې دا غی نمونه بیان دا به سنگ سنگي نه دی صورت کې دا غی نمونه بیانولې زکه دا صورت دې یو پسیو زیرا وړ داغه ماکه صورت کې د مشرکینو اقسام ذکر کړل ماکه صورت کې د مشرکین اقسام ذکر کړ سلور مشرکین بل جن بل ملائکه بل کواکب اب عباد الصالحین دا سلور کیسمو د پدې صورت کې داغي انجام ذکر کړو چې د مشرکانو انجام شوه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو دا رنګه مخکې صورت کې د مشرکین انکار د توحید د مسلې نه ذکر شو چا غی انکار کرو نا پا دی صورت که دا نور قومونو انکار دا توحید دا مسلینا اغی ذکر کرو نا زکر دا صورتی دی صورت پسې یو زیر اولو بل مخ کی صورت که تو که زکر شوی دا پیغمبر پوری دا مشرکینو دیسو وید دی اصلا زکر کرو لو نا دا اغیر تو که وستیزا مخ صورت که بیان شو. پیغمبر پوری د پدې صورت کې تسلی پیغمبر تورکولا چې پیغمبر مخه پکې زکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې او فرمایل چې دا کتاب مونږ سره را لېګلو واهذا کتابن اخر الکو کې واهذا کتابن انزلناه مبارکون الیدا کتاب مونږ را لېګلیدې څه د پار را لېګلیدې د دې راه پاره چې یو ورکړ شي په دې قرآن باندې د دې صورت کې عام وایي د دې صورت کې اوله آیت وګوره کتاب انزل الیک دا یو دې مشان کتاب دې چمن غره تاتا اتا کتاب انزل الیک دا من غره لګل اتا او بیا ورپسې وایي لتن ذری به وذكر المؤمنین د دې لپاره او چویره په دې سره اخلقو چېږي جگلکهي نزدېګه د اسورت دې شرط پسی یو زیراوړ دارنګ مخ کې صورت کې یو هشتمه ایت کې ویلو وا من ازلمو ممن و سوته از یا ظالمو د عقه نه چې جوړه په الله باندې دروغه و په الله دروغه جوړي وا من ازلمو من افترا علی الله لذی سوره تا هو دیر شمه ایتو ګورای د دې سوره تا سنتیس ایتو ګورای نه التان وی فمن ازلم ام من افتر الله کذبا او کذب بایاته او ام اغه مضمون دلتروړو لزکه د سوره دې سورت په سیو ځای راوړو یاد سورت الانعام شپګه ایتو ګورای نه التیس ویلو سوره الانعام شپږم آیت کې ویلو حالته الم يرو كم اهلقنا من قبلهم من قرن ما كننا في الارض ما لم نمك لكم وارسلنا السماء عليهم درارا د دې سوره څلورم آیت ګوره د دې سوره څلورم آیت کې و كم من قريهن اهلكناها فجاءها باسن بیانتن اهم قائلون نژکدا سورته دی صورت پس یو ځای راوړو یا مخ کی صورت کې بیان شو لسم ایت کې مخ کی صورت کې لسم ایت کې بیان شو د سورته الانعام او چې اعز کی, کی فرمایلو لسم ایت ولقد استوز اب رسولین من قبل فَهَا قَبِيلَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ توکی پیګمباران پورسوی ندې آیت کې هم دغه آیت کې چاله چاته کې کلوندگی انجام څه شو الله زما عذاب بغیر هغه اما چې کم دنګي هلاک کړل دې طریقې سره سورج چې کم روان دی خلاصې د صورت او صورت نه لدی صورت د دې یو اولایت آیت کی کتابن انزل ایلیکا فلا یکن فی صدرکا حرا جمینو لتنظر بی و ذکر آل المؤمنین اللہ وی دا کتاب آزی مشان دے تا تارال گلشوی رے و تالا در کلشوی دے نو پیدار نشیستی نستاکی ستنگ سیادا و جی دو بیاند دینا دوی مدعوی آغز کر کئی دریمایت کوي اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم تابعدارو کوي دا غاسو چیرالې ګرشي تاسو ته در طرفه درو تاسو نه اتبع ما انزل داګه کومنه تابعداري کوي او دریمه داوا هغه به ذکر کوله او رات د شرک اعتقادي اسباد توحید هغه ذکر کوله یو کم درش مयत کې قل امر ربّي بالقسط و اقيم وجوهكم عند كل مسجد و دعوا مخلصين له الدين و دعوا مخلصين له الدين راه مدد کې د الله لره خاص کېدغه الله رب لنا دا دري داوي او سپاغي بنده اولنه داوه بنده د صلی پیغمبر تا نہ پارے واقعے موسی علیہ السلام لوف نہ شر مرتب پارے واقعے پیشکی د موسی علیہ السلام لا کسون چې موسی علیہ السلام ذرا نو تنکړې نہ دا کسي توبم زړه تانګینا پدویں مدعا باندې واقع ابلیس او و ابلیس چې کمنن اتباع ما انزلو نہ کاو د پلانات شو نه ته بیمه ما انزل الیکم پدی باندې د ابلیس بیان دی په دریم مدعا باندې واقعہ انہ علیہ السلام اوہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دغه واقعات پہ هغه پیش کړي جهره پیغمبر ویلو قال يا اقاموا بد الله ما لكم من اله غيره نو درېمداو باندې دغه واقعاتو چې کوم نه هغه پیش کړي دا داوی داویدو صورت شي او دغه واقعات په غو باندې بیا صورت کې نمونی دا حلق شوق هغه پیش کئی قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا حود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام او قوم دا لوت علیہ السلام او اصحاب و اصحاب عجل چا چاد سخیبات که و عابدین عجل چه ورتوئی او اصحاب و او اغا باطل پر سالیم باعتل پر سالم او چې لرستو راضي نو هغه نمونه قران کریم د صورت کې چې کومنه هغه بیانوي او اصحاب تاغون والا چې بچا تعاون ناغلو دا نمونه ذکر کوي د هلاک شو په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم سواد او قوم فرعون هغه پکې ذکر کوي واقع د موسی علی السلام سره چدا کو قومه اغمتباشو یا عکفين علی الاسنام چا بوتان ته شي دي کوله پراتو الف لام میم سواد الف لام میم سواد حروف مقطعاتی خو بعضی معنی کوي او حروف ابجد رنسي حساب کوي دي چ الف یو او لام چ کم دینو 30 مم چالش دپاره رازی اوسواد رازی د نوې د پاره نداء 161 کالش دګه تسلی پیغمبر توا چې پیغمبر 161 کال کې بار ټول دنیا ته ساده سنت او دین اسلام چې کوم نه دا خور شي آمده هغه جوه چې د هانوشید بادشاه زمانو و دغه دغه زمانو دایم ساده یې او پاره کې د مرامل ډیر شو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه کتاب الاموال چکمنن دا لیکلو عائشر دا به څنګه خرج کیږي څنګه برا جمع کیږي نو دا هغه پاره باندې کتاب الاموال هغه چکمنن لیکلو نو دا هغه زمانہ و بیا د هارون الرشید بادشاه مامون هغه تلو هغه علاقیتا او چې کاله ته کېته له نو نور که ور سرو نو اغه ځکه چې د خلکو چي دا او غیر مقلدینو غیر مقلدینو او د امام صاحب چې کم نه د دشمنانو کله چې هغه ستابوسونه او عینادو مامون وي کچره تاسو کې دا بزرگ نظر ایمنشم ویل نه نو وی ما وی تاسو ما تړلی وای تاسو ما پانګې کو تاسو ما کتلی وای دا بزرو در کې ده زه سنو سنوام دا په هر زمانه کې دا غبلا غني پیخیږي ندی کې تسلیل پیغمبر ته چې پیغمبر ستاد دین با او دمر کلو کې دمل ګول ګټور سی کتابن دا کتاب ده اونځله له کا چې له شورتاته فلايكون بس پیدا نشي په صدر کا پس نشتا کې حرجن تنگ سے تنگسیا ولکه تنگسیا م پیدا کوا هر جنس تنگسیع منو دو وجردی کتابنا لیتون زیرا دیر پاچو یریتو بیهی و دی سره خلک و ذکره او بیان دی للمؤمنین دو پارا د مومنانو و مومنان لدفن دی او فلا یکون تسلی فلا یکون پیدا دی نشی را پیدا دی نشی فی صدرکا پسی نستاکی هر جن تنگسیع و تنگسیع چکم نداب نراولی لکی د دیو جنان امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ یو پیرد مدرسې کې ګرځېدو چاکرې لګو طالبان حالت معلومو نه ګالې چې دې ګرځېدنه یو طالبو نہ یو بل ملګری سره کسانو سره قب شپ لګل آی سره قب شپم ملګری امام غزالی رحمت اللہ علیہ داغه متعالق فرمایل او لیسا هاذا لهو شأن در پاراب هیڅ شان نه وي سه عزت پني نه وي حسدغه به نه وي عادی فائدنه نشي هغهسته بل داس وړغه بلو شاګردو اناغه سبق ته ناشته خو هغه داسې ډډه لګولره دی والته ډډه والو هغه لکه زمون ناراضته اناغه امام غزالي رحمته الله عليه دغه متالق فرمایدي به علم کي خو فائدہ به تسخنا لي ایلم بوکی خو پیدا بتنالی <خخ> دا منگا ماسکتان درسی نو ملگورو ڈاڑی والي نو اکثر پشاتلی او دی عرک دوه خو دو اخو کٹی روڑی مشران یا کمزوري یا داسی دغی نو زدک دا که ڈاڑو دا؟ یا سوکی نو خیر دی خو نو ایمام غزال رحمت اللہ علی وی دی به ایلم بوکی خو پیدا بتوانالی ایسوک با دی پیدا بتوانالی بل ای طالب باندې تیر شو نه چاغه وکته نغه ډیر په ډونکو ناشته او هغه چې کومنه کتاب ګوره ډیر په دیان سوچ څنڅ سره او نه غته داش نه است امام غزال رحمت الله علیه فرمایل دا رده لی بلمو کی افاده بتم خلقواله <تصفح> پدی وجوانخه امن دغه څه چل دی الله ای فای کن فی صدرک حرج ملو د تنذر به و ذکر علی المؤمنین اتبعو کتاب داروکې ما دا وسو آ کتاب انزل الیکم چرا له ګل شهر تاسو ته مر ربکم در طرفه درسته سونه ولع اتتبعو اغه زدا و خراغه چې بس نار چملا خوږي بيماري راځي دا شته داتې نو ځوانان زوانانې املا چې کمنن هغه ته بیا کمر بند چولی یا نور سو اندغه کوي نو بس دغه د سیرال مرزونه دام اصل دواې دغه د خدای د خیر کینو ټول کار خراب دي ناغه ټول دوايو کې دو نمبر اسو دو پکېم نه دي چې درې نه څاري پکې ناغه به نورم سی واکې هغه نورم انصاف پوچا کېشته دي نه کنه اودارنګ نور مرسته دوايي نه بازی ډاکټر با بسې اکثره ابازي ما سن به هغه تبد زرګونو دوايو لکې نه نا باغ از ملشي خو دا نه چې انصاف کله ختم شو نبی مارے غ ارسو او چکلہ یوشی کی کرا کوٹا غ ختم شو ن دکالی بیا دمو انداتول زمن د اعمال وجراغ اللہ ولات تبعو من دونه تعبداری مکو سوا د اللہ نہ اولیادمت گارانو قلیل ما تذكرون لخلق بتاسکین سی تخلی و کم من قریۃ ادریو خاريون اهلکنا هلاکل دی منگا فجاءه او سره راغلی د غې تهبعونه ذاب زمون بایدتن شپې او هم قایلون یاودی آرام کوون کې د غرمې قلوله چې ورته ووي که نه <خصف> قلوله چې ورته ووي د غرمې خوته قلوله ووي قلولهلم کې خو دی و کې نهخه دا درسې خورآې دغه دی کېږې به خیر کلوله به کېږي بیا او کلی به خوړی شي به کې کووجه کې بیا کېي د وې قلولو د زن ینګول غړي نا اللاوی دی دو آرمی خوبکون کیو عذاب پر آغی یا قائلون ویونکو دی کلمه د شرک لرا داس وقتیم کلمه دا شرکوی عذاب پر دا اللا را آغی <تصفح> چرا مدد چلو یزوانا دا کلمه د شرک نرا آتا با بیمارک پرو دی دعوازون دا, دا چی غوائی فما کان دعوام پس نوا بلن را داغی جاوم کلا چراغ دی تا باسو نا عذاب زمانگا اللا قالو مگر دا چوی با دی نه کو نه ظالین به ش کو منګ ظالمان فله نس ال نلهځ نه اوس خام مخهتهپوس کوم دا کسانونه اور سلیلییم چې لږلی شودي ته والله نس ال ن مررسين او خا مخه تپوس مکومه د بونه د لګلی شو او چاته چې لږلی شو دغې نه بم تپوس کوې قسه سګورئې پزا راواړئ. شلم سپارا نالتا كيوي سورة الخصص شلم سپارا پينزش بيتام آيات كيوي اللوى تپوس باتنكوما وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَازَ عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَازَ عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فاعميت عليهم الانبا الا يرزبان ني چواز بو شدي خلقوتا الله سو جواب ور کلو تا جو پیغمبرانو تا تاسو اغي سنگ قبول کلو س جواب مر کلو نديجه کي دري ادي اولنس اللم المرسلين تا پوس تا يام يجمع الله الرسل فيقول ما ذا اجبتم قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ زَكَّدِيدُ وَيَفْلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ وَزَخْمَقَ بَيَانُهُ قَدِ اتَّبَعَ إِلْمٌ مِنْ قِبَلِ الْيُسْرَى وَمَعَكُنَّا خَائِبِينَ أَنَّى مُنْغَافَنَا كَيْدُنْكِ كي. وَالْوَزْنُ تَوْلَامَ لَنَا يَوْمَ يَنَلُ الْحَقُّ پا دارت بانه رشتن دی فا من سقلد دا چاچه درنشوه موازینو تلدن اکی داغو فا کا پس دا کسان هم المفلحون صرف دی کامیاب دی و من خفد دا چاچه سپکشوه موازینو تلدن اکی داغو فا اولائی که پس دا کسان دی خسرو چه تاوانی کلو خپل مخفل ذانونا ما پسو بداغی کانو چودی بی آیتنا دا حکم زمان نایز لهمون انکار کون کی ظلم لا قد مکان ناکم یقین تا خ کل منته استستاافدي پهند ما کې ووج عم او ګزله منستا د پاه في پهدن ماې معش سامان دجن قاللي لم مع تش کونله خلک په تاسو ک تخلي ولا قد او يقن پیدا کل منږ تاسوسمصورور ناکم بیا ش لم درکري ثم مقولنا بیاوي منغاالل الم کتي و سجدوا سجدوا كل ادم ادم عليه السلام تا فسجدوا وسجدوا كاعي الا ابليس مگر شیطان نکلا لم يكن شدي من الساجدين نسيدي كون كنا قال الله ما منعك اس شمن الله تسجد اج سيدر الله تسجد يعني عن سجدي ما منعك عن سجدي سشين من نکريت یا من قَالَ لَكَ أَبِ مَنَعَ سَجْدَتِي چا مَن کړه وې د سیدین چارت ویلې الله تسجد از امر ته کړه جو کوم کما تا قال شیطان انا خیرن زغور امامین هره دنه خلقتنی ته زده پیدا کړه امامین نار اندورنا وحلقته و دې پیدا کړه دې من توینده کټنه خو شیطان قیاس فاسدو کو پونه ش غریبو غریب نه خرجې پوه شو یاره زه وچته نه نه ی وره ما دیره خټې نري حالان کې خټه صحیح ده خټ یخه ده دارنګې چې چې د سووک جګلوکې دغه وکې یې د ور بچیر شیطانغته نسبت ددي کوي او خټ کې ز خو نهږي خټه چې کم نه نهور مل کوي او ور چې کم نهور باند د سوو خو تسنس نهشي او خراب شي او خټه او خوره د زرغنول کې د <اسد> مزبطول کې یو نه په خټه پور باندې راولن بس ورچس بیا سنې نا هغه خلقتنی من نارین تعذ پیدا کلم د ورنه او خلقد او <اسد> ا دې پیدا کړم د من توینده خټه نه ځکه مولا نه رموي د نه چو در زمين پنهان شوت د نه چو در زمین پنهان شوت سر شرط سبسان وي قالچه دا دانه په خور کې وغورځي دانه عقد او آغنه مو د یاد هر څه اواده کله خور ته وغورځول نو سرسبس چې کمنن هغه روخږي اب هغه بوستان شي هغه ګل نشي دا دا د خټي هغه طاقت دی دا ور طاقت دی چې بشي زمري زری زري خالق تنيم من نارن وخلقته من ترين قال و الله فبه تو کو شام من حداي زينه فما يكون لكا پس نومنا سبتال را انتا تکبرا چه تالوی کروی فیها پا دیزیکی فاخر جو این نکا بشکتا من الساغرین در شو نوی قالوی اللہ اوی شیطان انظرنی مولا تراکیماتا الائیوم یو باسون ترست القیامت پوری یو باسون چه جوند کولشی خلکو چه خلک جوند کول تراغمال وخراکا قال الله نك بشکته من المنظرين د مولت ورکه شوي قاله شطان ف بما په داغې اغوي طني چې تازه پرشانرم لاقددنلو خا م خاېنم بدي تاثرات كل مستقيين په العارستان غقي او قران او تااز پرشان کمه عربي عوار رجل اذا فسد عيشه کله چورې زندگی کې تنگ شي کنه ننده بس لې وني شي پریشان شي يا ربي پلانې شي نشتا پلانې شي نشترو داسې نشترې نه پریشان شي اذا فسد عيشه او دې پریشان شي بیا ذهن خراب شیطان چې تاسو پریشان کړم ستا په غلار کې بورت ځکې نه ما سملات یانهم بیا بخواه مخواه رازم دیتام ایم بینی دیم مخک ردینا و من خلف ایم او رست ردینا مخک دنیا با تخیص دکو ما او رستو او رستو سو خاتون با ارپس را, را لیکم دا در درست چه ناستی خط با ارپس را راشی خبر با ارپس را راشی چوه استاخو چکم ننو پلانیم ورشو دروغ بای و عن ایمانه هم ایم او دخی طرفنا عن ایمانه هم ایم ویخی طرف تا بار ترازمان دا جیب هم دیخی طرف تی دی کنه دیگست نیی دیخی طرف تی دی دا پاقی ولی چه کم نه نور سکرا چوری آجیب ولم لوتی وان شمایلی مو گست طرف تا دا, دا زل کم طرف تی دی, دی طرف تا گست طرف دی تا دی که ولی ته چی مزه کوران تا سڑی یه سڑی دا خوف دی دا دی آرام تن دی دا گور جب دی رو زیر تند دی مزه او بلوندش کخیر ته قر چې دګور ډډاوینه رډیو لګیا یې د دې دوی اړدل داسي نش په رډیو په اثر د پور نام شرلار کوي اندې به ته دوی درس په ختمي شي یو من درس به نه شي یو د دا انا دا وسو سوتاج ولع تجدو تبو نام اکثره هم زیات پدی کې شاکرین موحدین قالو الاخرج وزا من هارده زینا مذممن رتل شوی م درا پلانتوزه دی ځ نه خلاب دی وکو پور پلانت لممن آسوکوو ته بیا کا چې دا بدارې وکستا نو په دی کې املهله جهن نهماخواام م خااړ کوم بجاننم منکوم ستاسوونه جمعما نده ټولونه په ی آدم و دې سلام اوس کوم سان ته تو ژکل جننتته ببیدي ستا په جنت کې فکوله په خوې م نهی شتهما سګ چې خوه ایستاسو کم ځای چې خو ایستاسو والله تققر به منې کېږې حزه ه چجره تا دیون ته په تونه په ش به تاسو مننس ظالین ځ سره د نقصان کوونکونه ځان سره د کمی کوونکونه سرو تل بقره کېواقعیت ت شو فوا په غزړه له هممهشیانو دی تهشیطان لب دی د دیره پاچښ کاره شي له همما دی ته چ پرشو انهما پاګه سلام انسو عطيما بدن دې دواړو بدن دې دواړو هغه جمعي نوراني د جنت هغه دې توور کړي شوی او قالوا الا ما نه اقم ما نه حقم وقالوا شيطان ما نه حقم نمنه کړي تاسو رب کوما رفل ان هذه الشجره دي بټینا د میوینا الا ان تكونا مگر تاسو ملکینه فرشتتی او تهتكونونه یاشي به تااسمل خالیدین همې شپ د کدونکونه وقاسمه هم او قسم او د دواړه ته اننی چې بشکدو لکو ماستا د پاارهله منن نین خا مخخریر خو کوون کو فدل الله هم بغرورور رات اییکلو دا دواړه پدو دوې سره دا د باغ د دلایتهلی نري رات ای دا, دا دواړه راکو جیکر در جنت در اخره تک رو به غرور پدیکو سره فلم ما فسركلا زق شجرتا چوی خورل اغه بدت کارشو لهما د دوالوتا یا بدت لهما یو بل تخکارشو سواتهم بی زتیره د دوالو وا توافقا شوری او کای خصفانی چوزیکول علیهما از انسرام ورقل جننه پانه د جنت بدت لهما کاراج دیته بدنونا بیزتای بیزتای سمانا یعنی اغه نورانی جمعی چې کم دیته ور کړی شیوی نغه تلر شیوی چې خپل ځان او تخ کارش او بیزت غن تخ کارش چې اغه جمع نورانی څه شو لکه سره نو جمع اغه ستو عادی عادی چې ته زړی واغون خلک سمبر سم بربندای اجامره نو څه د دې د્વાل جامې خپلی خپلوي دا رج کنه د ادارې بربندو خو غنورانی کپڑے داغه فوجتنه لر شولې او چې کله اغله لر نو بیا دې جماعت چې کمونه اغه د تیار شولې نورانی کپلو کې نه شو کې دي د دې دو جن بیا الله دنیا تر اخص او د્વાل چې کم نه اری دنیا تر اغلل نبا دات لهو ما اسو اتوما کار خپل بدنونه نور هغه نور خپل جامعه چې کومه هغه واسره وي صرف د کده جنت جامعه دی لور کړی شوی د دیو جنا دا ایوب علی السلام چې کمنه هغه لامبل ایوب علی السلام لامبل د عامه تعلق حدیث کرازی وکانه ایوب یختسلو اور یانا وایوب علیہ اسلام چې بربند لامبل نو سوشو الله پاک په پا هغه باندې دم لخانو د سترو زرو بارانو کو باران په اوشه د سترو زرو فجعل نو شوروشو یحسو چې اتولولې هغه ملخان د سترو زرو فی سوبهی په جولای خپلاتی نو جولای کوم دیو جوریانن حدیث کراغي بربندو جو لیر کم دین رااله مطلب دا دی چې لنګې وو د انبيالهم السلام لږې لنګ وو د لنګبل په وخت دانګ وو سم وو غوړم دا دی حدیث کوم داشتا بخاری چې لنګ کې لامل دا خي غروالده نه داغي جامع چې کمند نه وی خپل خدغه نوراني جامع اقتن الله شوی دانه چاغي بربندجو او دا غسیوب دل شو زکا بر بندیدل او اوریانی قران خو الله وی بهی دده نو ول انبیا پیغمبر ده او دا غن دا کار کی نو بدت لهما سواتوما کار شو دیتغه خپل بیزته چر ز من نن نورانی کپڑے سه شو وا توافقا عاشوره کلا یخ سفانی چې پټولی علیهما یا یوزې کول ځان سره م ورقل جننه د جنت جنت نه پاله ځان سره نمونه دن دنیا تر وړلله چسوک چتلر چن زنسرا سنه مونر وڑی اغه زنسرا دغه را وړه وان عداهما اواشده دی دوارتا ربهما اوازو کده دی دوارتا ربهما رب دې رب رب دی دوارو ان تلکما شجرته د دی بوټینا واقلکما ونمی ویل تاسوتا ان شیطانا بشک شیتان لکما تاسو دواره پار عدو دشمن دې ښکارا قالا نو وی دې الله او د ترییکم د تو بېښله اورا با نه اره بزه منګه ز نه لم کل یعنی کمی کله د منګه انفسانه په باه د خپله ځانو کې منګه د خپله ځان باره کې کمې کل دی لم یاد تفر ل نه او کچرې بخهونه کې منته کې منبانند د د ن کوونه خوا مخ من د تاوانیانو نه قالو یا الله به تو کوشه بعضکم بای پتا سکی اګورا ادم علی السلام حواله السلام د دا دې دانې یاردیمې پوجا باندې د جنت نا دنیا تر راغې لکه سزا دغه خوړه د دې وجنه نبی له سلام او چې کړه بکور ته چا سرهولې ګل د خوړه کو نو نبی له سلام متپوس کو ان ان عائشې دا د کوم ځ نه رالی چا را وړې تپوس پ کوو چې دا خوراک چا را وړ دی نه کوې بیا پلانو را وړ دی او دغ چې تو خپغا ډالهغ بیا خوړله که کچا به خیرات یا دغې بیا به نه خوړو تپوس به کوو منږ ته تعلیم دی چې کور ته ن شيای نه کمم د نه راغلی دی وای داروجممات کوم د نه راغلینا چې دا ګاونیان یو بل لړ وړي نه تپوس به د ځکه الله آدممل اسلام او هوال اسلامو هغې غې پوجبان دنیاتهرالو قالوي الله اح بتو کوشی بعضو کوم باید په بعضو د پاره بعضو او دو دشمناندي والله کوم ستا د پاارهفللاررضې پهزما کې مستقرون سېدللبئ تر وخته مقرره قالوله فيه پهې کې تهیونه پیدا کېږې به تاسو وفي او پهزمکه کې تمتونونه مري به تاسو نهه ځاینا تو رجو کې به تاسو خوړوي وفیهته نه تاسو به مه عدلته حیاو لمم بیا والله بندرد دی چېژونندريقبونو ک کرامژونندري وای د فيهته موتونونه نه سر به چلکي چې مرې به ای اولاد آدم علی السلام قد انزلنا یکنا را لکلم علیکم لباسن جاما یواری چپټی سو عادت کوم بدن نستا سو ور ایشا او خیسته ولباس التقوا او جامره فرزگار ہے زعت تم جامره فرزگار ہے خیر دا غره دا دا غره دا درې قسمه جامارا یو جامه چې سړی په ځان پټی نه کاغه بوجه په سر کړل لا کار سي په سر کړو ځان په پټی دویم جامعه دا خواهیستا نو پردم راشی او انسان با که خواهیستن مخکاری وی خکول جامعه و پاک پلانی او چولی او دریم جاور تقوارا د دنداره ده نکه دا دو جامعه استایی خور دنداره جامعه دی نیشتره اقیده که د شرک ده او عمل که را بدعا تا و رسم رواجون دی نکه تا خکول خکول کپڑه واقعند نیسه چلوش حدیث که راضی نبی علیہ السلام دېر ځانانه باید چې دنیا کې دا پر پر او پردې پوشي او پاخریت کې او بربندي مطلب د عملو جامه وینه د تقوا جامه بنو او صرف دنیا کې ځان ښهسته کړو ځان پټ کړو په جامه باندې او د عملو جامه نه و الله ولي باست تقوا ذلک خير ذلک د من آیات الله د نشانه د الله نه دي لعلهم يذكرون د دې لپاره چې نسيت والی یا بنی آدم ای اولاد آدم علی السلام لا یفتننکم الشیطان وادن لیتا شیطان کمالک سرنگی اخرجا چر اخلا بویکوم مرپلرستاسو منل جنتی جنت نائن جو چې لرکولان هماره د دواله لباسو ماجه مې رده دواله لیر یحما د دې لپاره چې خو دې تا سو اته هم ابدون رده ان وبشکا شیطان یرا کوم ویتاسو هوا او قبیل هو او دل داغو من هسو دا زنا لاترانم جتا شنیوینه ان بشک من گا جعن الشیاطین غرزو لشیطانان اولیاء دوستان للذین د پردا کسانو لا ایمنون یقین نک ویذا فعلو او کل چوکی دی فاشتن بی حیی اور یانن طواف براتلو او بربند باندې به طواف کو بربرډې تواب ته قړفا شو دلته کېویل قالو نوای دی وجن نه منندې د مونګه اللی په دی بانې ابانانه مشران د منګه مشررانو د سکول والله خدای پاک امرنا بیا او کم کله د مونږ سره په دیبانی خولیپې غمبره انلله بشکالله لا یمرو کم نه کې بیلفاشا په بیا سره او دا د یمن نهديیې بل ځونه بر خللاسو او بربرډ به روانو دو تور سړی به تیر روان او غي به د اواز کو نه نه عنا نحن منگا د عقب له دوه کار غانیو تک تور عقن اليك العان يا عبيدك اليمانيا واستاب نگان تتر روان دی د یمن نارازي دا به ویه روان بو نه نه اباح پرات له لو تور تور او چرابلو نداری پیرخانی ویزان لدانلا نه یا دل بنه تهلا لا بلبلتا ندا پیرانو ناغس خاب ویا کی اس خچټ جامي هغه بوسيده به راوغست ان نو جامي به غیلا ور په دغې پکه خوا داری و پکه خوا ان نو جامي به غیلا ور کري چکم دو اخیر وکلا کې او د سپوګ ډکه به نه به راوغست اباګه ورې فخر کاو وسم وې د امنګ پلانې پیر کور د کور نه چړل راوړلید أزول أن دا داغي چرم من قرار ولد دا الله وبيحي بي كلا وغيت بي عبادت وي قل ابي غمبرا إن الله بشك الله لاي أمرو كم نكي بالفاشة بيهي أتقولونا ويتاسو على الله والله بني ما آسو لا تالمون چتاسو فينا پويغي قل ابي غمبرا امر ربي بالقسط حكم قلد ما تاربز ما في انصاف وتوحيد باندهي دی کې الله محظ مع کې توهيد بالقسط قيمو او ردي هو کمملته کلې چې مضبود کې و جو کوم خپل ځانو نه عده کل اسجدین په د عبت کې ودو الله مخلسي نه اوس داوا درې می را وغسته ودو را بل دغه الله مخصين د خال کوون کې لهدين دغې الله لرب ب نه کې کم باکم لکه سررنګې چې پیدا کړې تاسو ته او دون دوباره کې فری او ډلهه ده پهې غلار ده او فریق او بل ډله حق قالې مزالله ثابت شو د پاغیبان بومهی ان دا به شکهدي اتخصذشییت و نه نیوللیشیتانان او لیا په دوستې مندون الله سوا د ال لا نه و یا سبونه غمان کېدي ان هم موته دوول چې ګندي لار مندون کري یا بنی آدم بیا دیځ کېعادات کې په تحریمات العباد العباتبانندی. د زانا حلال او حرام مو جوړه وضعیت مکوې يا بني ادم اي اولاد ادم عليه السلام خذوا اخلاصين تکم خايس خپل عند كل مسجدين او د هر عبادت کې او کلو خوري او شرب اوسکه ولا تشرفو يتيمكوي د زانا دين مو جوړوي انو بهشکه د الله لا يحب المسرفين نو که وضعیت كونکي امام مالک رحمته الله عليه چې درسوبه کې ناسونه خوشبوې به ولا ګولا او زه نه به کپړه بدلول نه ویني به غوستلې پنه دا به غوستې نه چا ورته وي دا غو اسراب ته دا وته اسراب کوي نا غو ته د آیت لوشته قول من حرم مزینۃ الله الٹی اخرجه لعباده اوایا چا حرام کړ دې دا الله غا چې په دا کړې پاره د خپل بندګانو و ات وای باتیں پا هغه پا کوم نه ریسکو ده دا قرانکونه دایته و تو یو سره په بس قران مطلب داره که استجامې پا کې کنه ویني نه وینځلی شوی اخر هم دې سره شری کړی شوی ابیا آب پځان کنه چې اته ريو دا غلا ګولو دا داسه بنانې جامه نه دی بلکې دا, دا, دا خایسته او د ایمان چې کم نه نه مدارجه دا او څه پېنی مې ایمان دی و ایمان نه ورته تکبر دانش تا بعد انسان چغه تکبر کیا غزان خبر ده لیکن صفای خشره ده کپلو او ده بدن نه دی و جن الله ی ودا چا حرام کړی دی دا ما پیدا کړ خپل بندگانو لا آده بخمال داری و ات په یی بات ایمن پیغمبره ی ده اده بخمالداری خاص به وسری خو دینداری او پک دومر نه دغه عقل ی جزره بزن بشراکه کی الکسا دائن کی چاری ده ادا امنګه جزی الله تکونه په دیوې جژن کیږي چې په دیوې جژن کی خایستا کپڑے غونډه اکه نعمت در باندې الله کړن په ځان باندې اخکاره کا اخول بوتانه خص خپلې خې جامې غونډه نه بو کیندل یا په دی باندې کیږي الله وې کولو پیغمبره یاد ال الذين ده پردا کسانو دي امن او چم ممنان دي فل حیات دنیا په دنیا کې الی دا خو ما ممنن دا خایس او دا پاپره کنه پیدا کړل دي خالی خالص خ په عمل قییاه قیامت د قیمت بندې یعنی دا به معمنانو الله خالیې قیامت کې کافر مشک داشت کهذاله کاداررنې نفس آیاې واجه بیانو منږ د لیل لقومې عمون دپده قوم چاغ پوږي قله پې غبره ان نهما حرم مع ب دي ربی فشه اور ازما بهی ما ظہر منا چخاری دا غینه و ما بتنا او وجه پٹی ول اسمع شرک او البغیا او زیات بغیر الحق فنہکا وان تشریکو او دا شرک وی تاسو بل الله در الله سره ما چالم ينزل جن در علی کلی به پاګی باندې سلطان عاص قسم دلیل او اپدیت کی تخزیب الاخلاق هغه شلول بنیادونه چې کومنه ذکر کول یو زیات خور بنئی دویم عفیب پی ربی الفواهشا حرم ربی الفواهشا و بحیبن بحیبن بی حیابنی بی حیبنکی عفیب او پاک دامن بی دویم زیاده بنکی والبغیه دو پاکی نید او درم و انت شرکو بالله شرک بنکی دی یعنی بہادر بی ذکر مشرک بوزدی لید او سالونم داده چه دی با عالمی و انت قولو علالله ما لا او دا جو وې تاسو په الله راځ تاسو پینې پويګې نه خبردار وئ دی دا سلو تخزیب الاخلاق چې کومنه د اصول دي چا کې دارالو انسان باندې جوړ شي ولیکو الومتین اده پاده هرې ډلې اجل وهم قرر دی فیزا جاء کل جراشی اده اجلهم نټر دی لا استخرونا لا استخرونا نه برسته کیګي دی ساتن یو سات ولا استقدمون ان با وړاند کېګي نټر چې کاله راغله ن په بندې ودرې ده نه داغ سړ پهې بندې ودررو دد بیا نه حرکات کولو شي نه سکنات کوول شي نهخوا را کولو شي نبل سکلو شي بس په د اودللی چې نیټرله اودرې ده نه دا بنیدم ودرې د بیا ځ نه خوځي. یا بنی آدم یا اولاد دا د ملا ماتی نه کو که چې راستا ستا ورسولن ستادي چې ستاسه نه وي ی قونه چې بيانې تاسو ته اياتي حکم نظاما فمن اتقى جئ چا چي تقوي اختيار کړا واسلا او درست کامل فلا خافن عليهم پس نو وي پدي باندي سيلا زنون هم يهزنون انبدي قمجني و يس کسم غم او خزن بپني والذين كسان كذبوا چې درو جنکي بي ايتنه حکم نظام و اشتكبرو ام خواړي انها داغينه اولئك عدا کسان اصحاب النار هاوندان دوردی همه فی ها خالی دور یو دیفای که همیشه بیا زجرور کی دیزه که پینکار در قرآن بانده و د لر کتاب نه مخلولو مخی زجرور که پینکار رو توحیج دو و دیزه که زجرور کی, زجر کی پینکار در قرآن بانده فمن ازرمو پاسو از زیاز علم من من دا چانه افتراج جوڑی علاللہ پال لبن کسی بندرو او کذبا بی آیاتهی یعنی اسبات ده درو کې کتاب دلتا د الله کتاب درو جن کوي او د الله کتاب درو جن کل سری داوم سو کې جزوک درو جن کوي درو جن کول دادي چې الله وي وی او یا بدون من دون الله ما لا يزرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله ولا سلا شفعالسان منی الیه ما سراب بل چې تیې سر رابلی زهولی دي دا, دا تا داله کتاب د روجن دا لر کتاب تغزیب دو دا تغب سنوري همد کې او لای کا دا کساننالوم رسې کې بديته نص به همېسیرهدي می ل کتابې لیکلی شوي چې سو لې اغبته رسسی ح تا ترد پرېزا جادمم کله چېدي تا رسو نا فرشت دږ یا تو فونه هم چې ساونه خلیرددي نه قرووبی فریې نهما کوتم سحال کوي تاسو یا انما كونتم كمزكيو استاسو تدونه متګارن چې تاسو راه بلل مين دون الا شي وا دالانا تاسو هغه متګارن سو چې تاسو په دنیا کې اعتماد کوو قالو بوید زل لو رخصه مننه زل عنا رخصه مننه وشیدو کوي بوکی علی انفسه او خپل ځانونو انم چې به شکدي کانو کافرین ودین کار کوونکی الله دغلو دداخله شفی داخل ممن په اډلو کې قد خلد چې په تا سره تی شويدي من قبلې کوم مکستاسوونه من ن جن پیریانو نه انسی النار بنییانو نه ف نارې پوررکې کل لمه داخل شیمتنی او ډله لات نه لانت نلانت پو اوختها په ملګری خپله بانډ او خ په معه د ملګري لکه حدیث کې مرادی نبی بی السلام فرمای <تصفح> لا تسال المرأه عن طلاق اختها یو بنده بند اخت بل بنده خاون نه طلاق نه ته لپیچ دی طلاق ورکم نو اوخت په معنا د ملګری راځي دي دې کیم اوخته په ملګری بل خپل بنده حتی تر دې پورې دار اكو کله چې یو زې شی فيها په دغه زې کې جهنم کې جميع اټل قالت اخراهم او ويرستنه دل حال الاولاهم و بار ظلم نه کې ربنا ايرب زمنګا ها اولاي د قسان یا زلونا چې منګې بلاري کولو فې هم پهور کدي تاذا بندا سذااب زف دچن آمین نار د وورنا قالوي الله ل د پار د هر یو دوچندې والآقلله لیکن تاسو ن پوید تاسو دنیا کې نپو د قدرک نو وار چاله دچندې و قالته وله هم او پهړم بنی پهې کېلی وخرام اغاراستنتا و ما کانلکم پس نشتر استاو ده پر علی نمږ باندې من فذر سے والی والے تاسو زمنګ به شکایت کو نمږ کې څغوره وسېشت تاسو به د الله د ادم نه څخه خلاص شئ نانه فزوقل عذاب پس څوک یې عذاب بما پس او دغه کو انتم تکسبون چې تاسو کول ان اللذین بشکاکسان کذبو چې درو جنکی بیااتنا حکم نه زمان واستكبروا انا اما خړې دا غینه لا تفتهو نبش پران هسته ستا لههم دیتا یعنی ارواح هن ردیتا ل ارواحهم ارواح هن ردیتا ابواب السماء دروازه د اسمان ولا يدخلون الجنه انا به داخلي کې جنتا حته تر دی پوري لجلجملو جننوزی اخافي سمل خيات وسم د هستند ګندل کې خيات ګڼلستان کې هغه کې څوم کیسنګا هغه و خنشتلې د استن د کسې جنت ته داخله د نه ممکن دي په دې وجبان دي باکي چې نبی له سلام فرمای ادم عليه السلام خي طرف تر جنت والو ګس طرف ته دوزخ والو چې کله هغه ته به یو قتل جنت والو ته خاندل او چې له ګس طرف ته به یو قتل نه په جړه خپه بش او دا از لا تهفته لهم ابواب السماء دا مشرک انسان روخ بر نشیټلی او وین در چې عمل بر نشیټلی دا حدیثا مطلب بیانوی او دغه تعویل کوي هغه دا دی چې ادمان اسلام بر ابو کتل جنت بر دی او سې جین چې کم نه غف کتره چې بر ترته به او کتل پر دی بو تل شنه خوشاله به شو به خندل اګه کله سږین طرف تا, تا پر دې بلل شي د دوزخيان میول دل ناروا خان نه په جړاب شي مې پات نه شي الی مشرک نه سنتا داغه روخت او یا د عمل ته بر اسمان دروازه نشي پلانسته دا ځین فرشتي را گذار کې او د و مزه مکلاند سږینه هغه تلل شي سړی چې د کوټین را پرځنه سمرو دړې اډوکی ماج چې و مزه مکلاند زی <تصف> توبه وكذا لك عذان ان جهل المجرمين سزاوركم من جاء مجرمانو تا لهم دير پارامن جهنم په جهنم کې میهادن بسترې بي ومنفقين اده پاسر دي غواش پر دي د اور بي مشرق لبا لاند باندې اوري خلکې بستر وته غړوي اده اور او ده پاسه غووم چې کمنن پر دي دوري. وقدذالق دا رنج نججد زعاالين سزور کو منغااز عالمانته والذنا قسان عامن اوچما مناندي وعمل الصالحات او ملينيك لا نقلفرو تقليب نور کو منگان نفس إلا وصها مجر تاقد دا غ سره وولاءقد كساء صحابجننا خاونند دجنتي هم فيها خاالدون ييبدي پاغ وانذا انا على ربكم ما غاما غسو في صدورهم تشبسنور دي كي من غل خبكان دي تجري بي كي بعم ان تحتهم الانهار لاندي داغين ولي وقالوا وعبد الحمد لله الذي شفعت باغ الا لردي هدانا لهذا تش توفيق راكم انتاد دي نعمتونو ردي وجنا حضرت علي رضي الله عنه فرماي چې زبیر رضي الله انهو هغه چې د زمونږه باره کړي زمونږه دنیا کې یو بلنا حضرت ايشر رضي الله انهو زوبير رضي الله انو چې زمونږه خپل کار ناغلو اجتهادي نو دنیا کې خدای غ خپل کانو لکه په آخرت کې زمونږه رونه رولې هغه خپل خان هغه به زمونږه نه ویني و ما كنا ان يومغا لنهديا و ما كنا چې مونږ داني متنا لولا لوله انهدان الله کچرې توفیق فیک نولا کوي الله مونږته لقد جااعت په تا سره راغلی وورلوه ب نه پې غمبران د ف زمونږ بالحق کو پرشتنیبان لئ واندواز بیدې تا تکول جننتتو چې دغه جنت اوورتموه میرا کو در کومونږ تاسو لره ب ما په سوب دغې کوونتونته عملون چې تا ساعمل کوو او جنت هغې تهې میرا دکه میراث خو یو ویلیا مې لاویږي اداوسې پلان نه زره پلان نه میراث شو از مکه او پیسې او مال او دولت اهدويم دا چې میراث باندې شو پنه کې سو کل نش کڼور از مکه ولن شو به کې چې میراث ته مې لاو شي باغې لته دا, دا کسې جنت علي ویړې واخلې امال ظاهری اسباب دی نور جنت او دل په فضل ملوی وانا اداوس به کې اصحاب الجنتې خوندان د جنت اصحاب النار خواندان و دورتا ان قد وجدنا جب تاسر و مند المنگا معاس و وعدنا ربنا جواده کلو منسر رقبل حقاً پرشتني بانده وحل وجدتم اي تاسو مند المعاس و وعد ربكم جواده کلو تاسر ربستاس وقع رشتني قالو بوعده نعم او فعزنا نعلان بوكي معزنون يو اعلان كونكي ان فرشته بنام پامند دي كي اللعنة الله عنت لعنة دالله على الظالمين وظالمانو بانده وظالمانو باند اللعنت دا سوكو ير اللذين دا كسانو يسدونا كي منشو عن سبيل الله دا دين داللانا ويبغونها آلتو أغيل راعي وجاكو قوالي ودالله كتاب دالله توحيد آلتو قوالي لتو وهم عودي بالآخرت درز دا داخرتنا كافرون منكرو وبينهما اما منده دوالو كي ده جنتيان دو زخيانو حجاب یو پرده بي یو ديوال بي والل آراف اما آراف بانده رجالن ده سڑه بي یارفونا چه پیجنی بده یو بل كلن هر یو بسی ماه امپنو خلو بانده چه داخل فلانه ده و داخل فلانه ده و داخل ده و دا